Не без нашої допомоги син-поміщика, колишній власник Санки, став товаришем Скомським. Освенцім. Що таке Освєнцим? Під час війни всі знають. Страхітливий гітлерівський табір, досконалий конвеєр смерті, що добово перетворював близько двох тисяч душ на дим, попіл, туалетне мило добрила. Освєнцим чотири мільйони вбитих, серед них наші бойові товариші – Донька варшавського лікаря, радянська розвідниця Ганка і польський селянин Наймит із Санки Міхал Вруби. Для Тадика, музиканта, інших моїх друзів із Краківського підпілля Освєнцим став суворою школою ненависті. Ми вирушили туди разом із сім'єю Тадика. Від жарок до Освєнцима година їзди. Тадик – один із небагатьох, кому вдалося вирватися живим із АІ скорочена назва Освєнцима, Концентраційний табір Аушвіт. Наш друг буває в Освєнціві щороку, але дружину і доньку Люцію взяв із собою вперше, щадив їх. Наша Волга зупинилась на широкій площі біля входу в Освєнців. За рішенням Саєму Польської Народної Республіки, колишній концтабір оголошені на вічні часи пам'ятником жертвам фашизму. Ми підійшли до головних воріт табору. Тепер вони відкриті навстіж. Опущений чорно-білий шлагбаум. Над воротами у колишнє пекло збережно страшний за своїм цинізмом напис «Arbeit Macht frei. праця робить вільним. Біля входу в музей пам'ятник вдячності радянській армії. 27 січня 1945 року війська 1-го українського фронту визволили освенців. П'ять років над королівським замком Вавель Зловісну маю прапор з чорною фашистською свастикою. П'ять років диміли печі освінцями, як хижаки накинулись гітлерівські війська, загони мертвої голови, фюрери різних рангів і повноважень на Знівичину, залиту кров'ю землю. Ми, заявив Оберкат Ганс Франк, доб'ємось того, щоб стерлося навіки саме поняття Польща. Кінозалі музею нам показали 20-хвилинний документальний фільм. Факти, тільки факти. На екрані пропливають десятки тисяч приречених, їх б'ють, скують собаками. А ось і кінець їхньої путі, баня, сауна, де людей троїли газами печі крематорію. Перед входом у краматорії піраміди взуття, дитячі речі, іграшки і кадри Нюрнберзького процесу, допит колишнього коменданта Освенціма. Коли його запитали, чи правда, що есесівці кидали дітей у палаючі печі, він підтвердив це, а далі заявив, діти раннього віку обов'язково знищувалися, скільки слабкість дитячого організму не дозволяла їм працювати. Дуже часто жінки ховали їх під свій одяг, але, звичайно, коли ми їх знаходили, то відбирали і знищували. А це що таке? Склад тюків. На тюках написи «Волосся чоловіче» Волосся жіноче. Ним набивали матраци, і з нього виробляли шкарпетки для німецьких підводників. На екрані знову горе черевиків гори трупів. Оркестр створений з кращих музикантів Європи. Він виконує танго смерті, глушачи стогнен нещасних. Намагаючись знищити сліди своїх злочинів Гітлерівці у січні 45 року. Висадили в повітря крематорії, розрахований на безперебійну роботу упродовж десятків років. Через печі ослинцями та інших таборів фашисти мали намір пропустити за невеликим винятком всю Польщу. Спалили і знищили табірну документацію. Навальний наступ радянської армії не тільки врятував польський народ від поголовного винищення, але й не дав знищити всі сліди звірства. Примітка. Плани прямого фізичного знищення польського та інших слов'янських народів розроблялися Гітлером задовго до початку Другої світової війни, як складова частина біснуватої ідеї про світове панування арійської раси і про завоювання життєвого простору для Третього Рейху. Наша сила заявив Гітлер у промові виголошеній 22 серпня 1939 року в Оберзальтбурзі на нараді головнокомандуючих вермахту. «Полягає у нашій швидкості і натиску». Чингісхан цілком свідомо, з легким серцем, призвів до смерті мільйони жінок і дітей. Але історія бачить у ньому лише великого творця держави. Мене зовсім не цікавить, що думає про мене безсила західноєвропейська цивілізація. Я видав наказ і звелю розстріляти кожного, хто насмілиться сказати, будь-як, слово, проти принципу, що метою війни є недосягнення якоїсь певної лінії,